Hei og velkommen til God Nyhet på Metro Sør. Det er Tommy Premak som prater hjemme med Steffen Borgersen Hallo. Hej og velkommen, Tommy. Skal du kopiere meg i dag? Neida. Neida. Neida. Du er umulig å kopiere. Flaks for meg. Vi har vår podcastepisode på godnyhet.no. Du finner jo vår radioepisode der. Nå hører du kanskje på radio, eller du hører på podcast. Det kan ikke jeg ved det. Vår radioepisode gjenger torsdag kl 21, og repriset Søndag klokka 23. Ja. Det, husk, det må jeg begynne å skrive ned, for dette, det ser veldig på sparket hver eneste gang. Men eh, torsdag klokka 21 kan du i alle fall høre oss på radio, eller du kan gå inn på godnyhet.no som sagt, og finne alle episoderne våre, det er både radio det og Det ikke alle vet nå, Tommy. Det ikke alle vet er at når du snakker sånn som du gjør nå, ja. så er du den hvite, rødskjeggede Steve Wonder, og det er litt gøy. <laughs> for du har du har en sånn sving i nakken, og... Og <laughs> det synes jeg er Det er nesten vakkert I den grad er jeg noe tilfelles med han uh, Du finner jo god nyhet på Facebook Som du kan trykke like og følge Og du kan følge oss på, uh, hva heter det for noe? iTunes, er det dette? Soundcloud, er det Soundcloud, jo Archive.org, det ja. Archive der, der er ikke mange mer der <laughs> Det er noen da, jeg har sett Det er noen som følger meg slett, en sånn liten tuttli-doo Ja da, jeg er glad i den vignetten altså På våre podcastepisoder så snakker vi alltid om uh, alt og ingenting egentlig På våre radioepisoder med vi alltid med oss gjest Og i dag skal vi ha med oss ei tuppe vi har hatt med oss tidligere Nina Nilsen fra Reboost Hello Hei Sandina Hei Velkommen tilbake til oss Tusen takk ja, nå, uh, Vi har hatt bare munntak av deg med mannlige gjester så, på radio. så så så nu. Det ja, är egentligen mycket Ja, på alla åldrar. Så så gör jag mig själv klapp på skulder här ja, ja. du representerar egentligen nå uh, en stor del av befolkningen. Morsomt. Ja det. Så väldigt gøy. Så här är du tillbaka. Eh för det här såna ett fotö och Ja, det det är sant. <laughs> ja, de det ska inte veta. Det är stillingsgrejer på företagen en episod ja, altså. uh, tror du att ta, ta med den feministen eller? Ja, så får dere en diskusjon på det Der hadde jeg tapt jeg. <laughs> Vel, vi, vi, vi har hatt deg på besøk tidligere Men det var en annen setting. Og var det, var det i januar, februar, mars-ish? Det var i hvert fall veldig kaldt, ja. veldig mye snø. Mm, jeg husker det, vi, vi snakket om motivasjon, og jeg, hadde, jeg manglet motivasjon for å skupe verandaen. Mm. Ja, da må det være vinteren i hvert fall. Da ja. var det nok vinter, mest sannsynlig vinteren. Men, jeg startet episoden med å si at du så ny pultud, det veklager jeg jo. <laughs> <laughs> Hva ser jeg ut i dag da? Det er jo et halvt år, det er jo et år inn i grunderlivet, ja, og jeg ser vel det... enda verre ut i dag, tror jeg. Det synes jeg ikke. Nej, det, det det kommer sig. Älskade <laughs> Barbara i alla fall. Stefan är det... inte så god på komplimanger men uh... jag förstår säga att du ser gott ut och det den var det ingen som hørte så då då säger det kommer sig. Det kommer sig. Ja, ja, men vet du vad det sätter pris på för i vinter som var det skikligt tufft så ja. så det är också en ny puls Det är ju egentligen bara ett komplimang det. Det syns ju av. Ja. Och var och det så säger jag Det bästa du kan göra är att se sån ut. Uff, Nina, fortsätt lite om dig ser sån chapt vad hva, litt om hva du gjør, egentlig. Hva er Reboost? Reboost er en drive through kaffebar i Kristiansand, og det er den første i Norden, i hvert fall. Som jeg har sett på Google, så er det jo den første i Europa. Mm. Eh, I, hæ? I Europa? Ja. I Europa. Som jeg har googlet ut selv, så finner jeg ingenting annet som jeg liker det jeg har startet og ideen kom etter jeg hadde bodd år i USA og kjøpte sin så god kaffe og donuts og mat gjennom biluka derover så det har jeg de siste 10-12 årene etter jeg flyttet hjem igjen til Norge og derfor har det nytt til å starte konceptet og konseptet mitt, Reboost har jo litt fokus på sundere alternativer vi får ikke brokkoli og spirer og de her tingene men det er sunnere. det er magort og proteinrik mat som du får hos, hos oss ikke enda broccoli, men det kan, det kan det komme Det kommer nok med sannsynlig, altså Vi er jo alltid i utvikling Og mm. vi ønsker å åpne flere delinger Og det jobber jeg jo i Herde med å få mm. så Men i bunn og bunn og grunn, Så er vi en kvalitetskaffebar Du får god kaffe hos oss Og god mat Veldig god mat Ja, det kan mm. jeg signere på ja, Kaffen er god, for den, den har jeg smakt ja. <laughs> Men mm. det er jo han, Håkon sin mm. Sitt arbeid eh, det er, er det, sunnhet i farta. Er det fortsatt uh, gjeldende? Uh, det er fortsatt gjeldende, men en er jo alltid i tanken om man skal endre mottoet. Uh, firmanavnet og alt er jo reboost, men mottoet står jo sunnet i farta, og en er jo alltid, lurer jo på med det er det beste å ha, for noen tenker kanskje at, å gud, her får du bare brokkoli. Mm -hmm. Men det er jo langt ifra det. Det er mye forskjellig. Vi ønsker bare ha fokus på noe som er sunnet. Altså, mm. Det er bare et alternativ til burger og pølser. Yes, vi skal, vi skal snakke både sikkert om burger og pølser, og brokkoli og kaffe og rullebrødet ditt, som det heter. Mm -hmm. Vi kjører først i i en pause. Det er Travis med Sing. Sing. Oh. Der var vi i gangen, Steffen Morgårdsen. Velkommen tilbake. Du hører fremdeles på god nyhet på Metro Sør. Vi har med oss Nina Nilsen fra Reboost. Er det bare Reboost, eller så det Reboost Coffee, eller noe sånt? Nei, det er egentlig Reboost. På Facebook og Instagram så går vi in under Reboost Norway. Ja, for det, ah, ja. Ja, det er første Europa. Ja, det er Europa, vi har planer om å utvide til Danmark og Sverige. Åh, oh, du sier ja, vi? Er vi? Er vi flere her? Nej, vi er ikke flere, det er bare meg. Men jeg har blitt vant til å lære opp til når man skriver på Facebook og Instagram og sånt, og noe, så skriver vi vi. Det kjæ... Selv om du bare er enig i et firma, så skriver du alltid vi. Ja, så for firma, vet du, det er ansett i norsk som et selvstendig rettsobjekt. Så det, det, det er som en person å regne Så ja. du og firma er egentlig Jeg ja, går hånd i hansker vi ja. Rett og slett Men mm. det, er, det er et godt poeng for at det blir oppfattet som litt, litt større Og dermed sikkert litt mer seriøst Eller uh, kvalitet ja, Og ja. så blir det rett og slett sånn veldig sånn egoistisk eh, Å si jeg Jeg selger ditt og datt og sånn og sånn. Det, ja. det blir bare feil så Når du får ansatte Jeg har jo to-tre ansatte nå Og hvis jeg skriver jeg eh, Du pisser litt så, på det da ja, faktiskt vi skal ja. være med De skal før. det, og de er en god del av det Hva var du gjorde nå sånn med? Det var magen min <laughs> Nei, det var et forsøk på å ordne mikrofoner Før det går, blir helt for galt her nå Så ba vi deg om å ta med noe godt, Nina For jeg er ikke frev, frev Nei, jeg har tatt med noen baller Det er ja. helt nødvendig Vi har spist baller før ja. Dette tror jeg blir de beste ballene ja, vi har spist Ja, du skal spist. ikke slikke på det, du skal spise det oh. Nei, nei det, vi, vi stekte de, andre ballene ja, ok ja. <laughs> Vi fikk tilsendt, uh, i forbindelse med podcasten, fikk vi tilsendt to uh, vær til stikler Nei, var det, var det vær? Ja, det var jo, vær, vær. Ja, vær, ja. ja det ikke det jeg har Jeg har rett og slett med eh, noe som vi kaller for booster balls mm -hmm. eh, Det er sånne raw eh, snacks, altså raw eh, produkter som en kjøper på helsekosten mm -hmm. Og alle kan spise de De er økologiske, veganske og glutenfrie Og de inneholder ikke sukker så det er et veldig sunt alternativ. Ingen parabener, ingen uh, konserveringsmidler? Nei. Hva er det som? Det er liksom Vi fant det jo at uh, til og med Stephen Hawking kunne, <laughs> kunne smake på det. Mm -hmm. Han har vært i livet. <laughs> ja, han har vært i livet. Ja. Eh, så dette her er rett og slett vi lager selv, og de har tatt over salget. Jeg hadde noen proteinbare som jeg bestilte fra, fra et annet merke, og det ble ikke solgt. Så vi produserer jo flere hundre av disse uka, og vi har jo begynt å selge de til noen treningssenter. Åja, oh du laver de selv rett og slett? Vi laver de selv, det er ja. min mors oppskrift, og folk er kjempe... Eh, Få en ball. Få en ball. Få. Og de skal jo oppbevares ja. i kjøleskapet, og da är det god i tre månader. Okay. Jeg you. Okej. Hej, vad det tycker ni när vi ställer tillåtelse? Gör det. Det är bokmästare. Min radiovannlesning finns där ju då första ja, paketet. men när radiovann det gott. Det gör mm. mm. kakao i det. Så det er det som gör uh, Det är mycket choklad när kakao. Mm. Mm. Mm. mm. mm. mm. så knasar det. Det är ja, väl väldigt lurkt. Det är bokveten. Mhm. Mm så har vi glutenfri havregröt, koffeinfritt kaffe, Maldonsalt om det er salt når, da har dere skjønt det skjønner du for mm. det er som heter bliss-effekt eller ja. bliss-faktor eller bliss-formelen hvor det skal være søtt, salt og knas ja da har du det det den har og jeg liker ikke jeg ikke smash så har jeg egentlig aldri likt den der saltgreia men i de når du av og til får det der saltflak liker det ikke det. smash hedning <laughs> men altså reklamen de siden er jo amazing mm. så men ja hva synes dere mm. mm. drik gode ja jeg tror vi har sett på en ny sang. <laughs> ok, Tommy. Jeg synes disse her er jo kjempegreier, ikke sant? Mm. Ha, eh, på vinteren så kan du bare ha de med dig i veska, eller eh, du kan ha de i bilen eller noe sånt, og noe det er veldig greit å ha før du skal på trening etterpå, eller om du bare har en og en halv time igjen til du skal spise middag, og bare kjøre ned på en sånn. Inn, om bare for på kjøpe disse her sånn, hvor er det jeg skal kjøre da? Da kjører du til Sørlandsparken, det er der vi har vår første avdeling nå, og det er på parkeringsplassen til europris og fagmøbler. Så, um, uh, ja, jeg vet egentlig ikke hvor med, når du går i innganger til opps, så ser du oss. Mm -hmm. uh, så der er en brakke, en brun brakke, um, som står der, og så har vi en sånn grønn bord på toppen, hvor det står Reboost Coffee med drive-thru og sunnet i farta, da. Mm. Den var knallgod, den der, der. dryrgodt. Mm. Du hadde bare to med det. <laughs> ja, eh, jeg hadde dessverre det. Jeg skulle tatt med flere. Det... Lura du har gjort det heller, for ja. det er mer Steffen kommer til å stå og på den døra di du har blitt mot. Jeg vet det. Det er greit. Jeg, kommer, jeg kan komme litt før den mm. Det var ikke galt. Men det var også roet. sunt. Det er sunt, ja. Det, det, men det, det, er er, det er en annen ting som ikke stemmer, for det kan ikke være sunt og godt samtidig. Det har jeg lært. Nei, og det, det er på en måte det, og det er noe mot mitt er jo sunnhet i farta, og det er nok noen få som blir skremt av det, men... Uh, men ballene har begynt å rulle, jungentelegrafen har begynt å gå, jeg har mye håndverkere og mannfolk som kjører firmabiler som kommer innom, og de må på en måte bare få prentet inn i høyet at det finns et annet alternativ enn McDonalds og Burger King. Og ikke noen til forkleinelse for det, men man blir god langvarig matt av den maten du kjøper på Reboost. Og det er liksom det at dere skal vite at det er ikke spirer man får, det smaker godt, men dere får jo i dere alt det dere trenger. Mm. Um, bacon. Det bacon, fett. Nei, mm. men altså, en hard dressing på, det er basert på majones, du trenger fett. Mm. Og det er masse kjødd i det, du får virkelig det du um, betaler for. Og du føler ikke du sitter og gjennligser liksom, med at det bare, åh, oh, det skulle vært mer kjødd i det. Det er mye oh, kjødd i rullebrøn. Og det er derfor vi har liksom lagt oss på den prisen vi har, at jeg presser det så mye jeg kan, men også at du får valuta for det du det du gör. Det de har ni på. Då har jag en ganska kul lefse från Polarbröd som är lagd i sur deg. Mhm. Mm så er det en dressing då. Eh, mycket god fräsch knasansallad, syltade rödlök och så en enten roast beef eller kyckling, taco, an amazing eller så har vi skinka. Och så har vi ju vegetarrullar. Så det har fått väldigt mycket god tillbakemelding og det er moro å, å høre at det er så mange som faktisk skryter og kommer hjem. Unnå tegnet var jeg jo på å besøkte det den gangen vi hadde det mest gjest sist, mm. denne her januar eller februar dagen, eller når, når det måtte være, og, og smakte på sånn, jeg, jeg trodde jo det var Lepse, mm. altså en rap, men mm. det, det, det ruller bra da, og det er sinnssykt godt. Jeg er jo veldig fan. Jeg er jo opptatt av, av heter det for noe? Hva uh, en rektig dietskjøl, tar på å si, i forhold til... Det... Nei, sunt altså, er relativt for meg. Det kommer mm. an på hvem du spør, så det er det liksom sånn, ja, er det sunt? Ja, men du selger cola. Så er det sånn, ja, ok, hva er sunnest cola? Zero og cola. Mm. Det kommer helt an på hvem du spør. Så for mm. meg så, så mener jeg at sunnhet er egentlig et variert kosthold, hvor du får i deg alt det du trenger, og ikke på en måte bare spise det eller det. Altså, er du vegetarian, og så må du på en måte uddanne deg på det området, sånn du faktisk får i deg det du skal ha. Mm. Og det er liksom det som er der, ja, er det sunt spør du meg? Ja, du trenger Helt fett. Enig. Enig. Så det liksom sånn, spør du noen andre, som vil de se si nei. Ja, og der er jo uh, både vegetarianer og veganere, det de synes jo jeg personlig er en... Uh, Slitsomheng? Ja, ja, det er jo, men jeg synes, det, jeg synes for meg blir det feil da. Mm. Å ikke spise kjødd. Ja. Men så har du på, på den andre siden, derfor har du eller du har jo da, uh, hva heter det for noe, denne carnivore diet, altså som er bare kjødd da. Folk mm. som spiser bare kjødd. Ingenting annet. Der er folk som spiser... Jeg hørte en podcast med Joe Rogan som hadde han hadde en gjest som hadde han spiste kjødd, egg ost og drakk melk, ja. Det var det han, altså ingen grønne sager, ingenting ja. og han sa det når han gikk på dass for eksempel og så kom det ikke noe ut nesten, for det er alt kroppen tog til seg det som var Å, oh, så passet, mm -hmm. ja Spennende da, N det, ja, ja, <laughs> <Spender> men, <laughs> altså <laughs> Interesting Men jeg, jeg, jeg synes jo det, jeg er jo veldig glad i den, nå har jeg gått ned en høy med kilo selv og, og, og jeg har gått litt på den etter den dieten der, ikke, ikke lav karbo, for at lav karbo for meg blir for hysterisk. Det er sånn, hvis jeg sier til meg selv at man skal jeg aldri mer spise potetse, aldri mer spise ris, aldri mer pasta, aldrig mer, ja, aldri mer pizza, eller aldrig mer... Potetguller, vil du slutte med det. Ja, eksempelvis da. Men da får du i hvert fall på det. Nettopp, det er det jeg ja. mener, og da, da er det sånn at, ok, og aldri mer sukker, da er det sånn at da holder jeg uden, jeg kan kanskje pine meg innom 3-4 måneder, 3-4 millioner, ja. jeg pinner meg en time og lurer på hvorfor jeg har gått ned i verkt Ja, men altså, på, hvis du, du gjengs gikk innenfor det da, så, jeg, jeg på det lenger jeg ned, tror jeg gikk ned 10 kilo uh, så var Thailand og da spiste jeg jo masse ris og da gikk jeg opp de 10 kiloene med rente men, men uh, jeg er veldig glad jeg, jeg reduserer inntaget mitt av karbohydrate og spesielt hvitmel og sukker funker som kula ja. og spiser masse kjøtt, altså masse fett masse, masse, masse fett, ja. jeg elsker det og så må man finne ut selv, ikke sant? Alt er jo individuelt av hva man liker, og hva man ønsker, og alle disse tingene, ikke sant? Så man må finne ut hva som passer for det, ja, ja. rett og du vet det, at hvis du har lyst på litt sunnere mat, så kjører vi til Sørlandsparken. Ja, og du blir lenge mett på det. Åpningskjøren dine? Åpningskjøren mine er mandag til lørdag fra 10 til 6, og så er vi stengt på søndagen. Men eh, vi har jo store planer om å utvide flere avdelinger Ud på E18, Ud på E39 mot Oslo, mot Stavanger Og da vil jo åpningstiden være betydelig lengre Du hadde jo lengre åpningstiden tidligere hadde... Var det fordi du hatet å sove, eller? Jeg hatet å sove, ja. jeg hatet å slappe av Nei, eh, i begynnelsen fra oktober, 20. oktober åpnet vi i 2017, og frem til mars cirka så hadde vi åpnet fra halv syv om morgenen til ni om kvelden. Men det var jo for å kartlegge hvor er folkene og sånt nå, men det var vi jo ukjente for folk flest. Så jeg kommer til ut utvide åpningssiden etter hvert, men ikke akkurat nå. Mm. Jeg har eh, skrevet en lang liste med, med spørsmål, men du var litt innom det i stedet. Eh, hvordan, hvordan startet du eh, å være din egen sjef? Hva, hvor, liksom, hvor, hvor jeg først... Hvis du går tilbake i arkivet ditt, så kan du tenke at ja, det var kanskje der det begynte. Det begynte med at jeg savnet et sånne type koncept. og jeg gikk egentlig bare og ventet og ventet og ventet på at noen skulle gjøre det. Mm. Når var det? Der, så det var i Nei, altså jeg begynte i 2008 å savne dette koncept. for jeg flyttet hjem til Norge i 2008, og liksom tenkte at, herregud, det er jo genialt å ha et sånt og noe, og jeg ventet og, ventet, og så fikk jeg meg bil, og så kom det fremdeles ikke noe, og så jeg er jeg alltid på fart, jeg er alltid sulten, og jeg har aldrig tid til å mat, så jeg går som regel fra jeg står opp tidlig om morgenen til to-tre på ettermiddagen, så spiser jeg ikke noe, ikke sant? Og der på en måte går jeg inn på Kiv, ok, hva skal du velge? En yoghurt, det er surt, ikke sant? Og det er ikke bra å spise det når du er såpass sulten som du er. Det er litt tøkk av, for hvis du er skrubbsulten, så man den, venter man til den, den siste avdelingen ja. som du møter før kassa. Der er melksjokoladen, der er uh, IFA, saltpastiller. Mm. Hvis ikke du har menyer eller så her varmdiskskjedene, altså hva skal du spise? Ja, man kan kjøpe et, en, et rundstykke og putte en banan i, men det er liksom, jeg vil... Jeg ønsker å tilby noe ordentlig noe, At du mm. føler at du får en god, god niste Som er helt fersk da At ikke det, det er det på bensinstasjonene heller At eh, osten er svett og skinka Har liksom ja. På, eh, på bensinstasjonene Så kjøper, kjøper jeg noen som Panini mm. Det er jo loff egentlig kanskje Eller med salamiost mm. Sukker og hvitt mel Ja da, alt, alt er gode Alt er gode du trenger mm. eh, Fundamente, føler jeg vi kan kalle det En mm. sunt kosthold og tidligere så hade det jo den paninen i en sånn en stjern presse og nå putter de med mikron. Nå putter de den mikron, Eller ja. mikron, eller det er en sånn, sånn makro, kanskje. Da. Det er en kjempe eller sånn kjempe stor Den blir helt slapp, da. Den blir ganske slapp, og så blir den, når du, er litt, når du nærmer deg slutten, så er den litt sånn halsei. Ja. Mm. <laughs> så den er liksom, hverken mjuk eller eller eh, sprø, men den er alt det andre du ikke vil at den skal være. Nei, men så er det jo på en måte litt det jo da, at du føler ikke du du fortjener, selv om du sitter i bilen og faktisk spiser noe godt. Ja. Og det er liksom der det ligger, det er jo alle disse tingene som jeg har irritert meg over siden jeg begynte å gå ut, på å Det blir jo vanskelig det er å spise nuggets i 110 kilometer i Ja, ikke sant, men rullebrønn er jo jo designer for det, ja. at det innhold i det er at det skal, selvfølgelig, du kan jo søle noen ganger da, men alt er kuttet på en måte at du skal ikke søle, det skal ikke dryppe, det skal ikke noen ting, og det, det er en rulle kebab på en måte. Mm. Så du skal kunne spise det med en hånd, ikke sant? Mm -hmm. Og det er liksom jo alle disse tingene min far har jo liksom fedt meg opp igjen om en sånn irritasj når du spiser en baguett fra bageri, ja, du jo ha tre jævla tygg før du kommer inn mm. til pålegg, ikke sant? Og her får du smagene fra første til siste tygg, ikke sant? Så det er liksom alle erfaringer med liv og irritasjon til både meg min far, ikke sant, med maten for, så, mm. så har på en måte dette resultert ut i, i, i hva jeg eh, velger å putte på menyen på Rebus da. Hvor er det du fikk brakka di fra? Den, den fant jeg i vallet, så... <laughs> Kjøpte den, og den så dritbra ut, ikke sant? Så skulle vi bare rive ned fem av den ene veggen for at vi skulle sette in et vindu, og bygde jo alt selv. Så jeg var jo amatørsnekker, og det har vært mye tårer og blod der inne. Eh, og da så vi jo at hele innsiden av brakka var jo råtna, så vi måtte rive... Tilbake til volle og kreve penger igjen. I wanted to, men mm. vi hadde jo, dette her var jo på TV 2, det var jo en programserie med der, mm -hmm. og vi hadde ikke tid til å egentlig gjøre noe med det, så det var egentlig bare å bite tennene sammen og restaurere hele greia. Men var det du, kunne du fikse fok foktskada, brakket du da, når du først fikk dårlig dyr? <laughs> var... Nei, jeg reiv alt ut og bygget opp alt på nytt. Så, så går Reboost til Helsing Og så altså satser jeg på at Dette firma vill ha med som voksenopplæring <laughs> ja. Så jeg kan ganske mye nå, faktisk Apropos den TV2-program Du var med på, som heter Nå no eller aldri Var det så? Mm, det så ja, det, det, for deg de som ikke kjenner fra Migrapolis Åh, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> oh god, shit, shit Det der Slett meg.no, liksom <laughs> ja. Ja, Er det sant? Nei, det så, sånn er et sånt som jeg kan eh anbefaler virkelig altså ta en titt på det programmet der for at der får du et antageligvis ikke en brøkdel av inblick du bør få i kommer du får ett inblick på hva hva innsats du har lagt i det her da, for det, at, det var jo det er så altså som research foregång hadde mest var det det programmet jeg så for å liksom vite litt om det og, og som jeg sa sist då at det ble jeg ble jävla imponert över den stor paviljongen den eller du sa ju at vet du hade ju någon någon bölgedal där i helvete Mm. Du var helt der nede, Og du var helt der oppe Og så ble du dratt ned igjen Og så var du opp igjen og, så, mm. og, og jeg ble sykt imponert Over den der Ståpåviljen på hadde Altså det var det, så, så gå inn på Hva TV2-summer Du finner det på TV2-summer ja Så søker du bare på Nå eller aldri Og så er mm. det episode 6 da Ja Så Men det er det som er så morsomt Med grunn av livet, Det er det at Det du sa med dype daler Og høye topper det, Altså det kan skje flere ganger på en dag, mm. for du kan få så sinnssykt mange telefoner, ah. sant? og det var jo en gang jeg teltet syv berg odal på, på en dag i løpet av fire timer. Ah. Så det er liksom sånn at du, man blir jo nesten sånn emotionellt ustabil, sant? Mm. og, og um, jeg er en social person, og jeg har mistet mange rundt meg, fordi at uh, en har ikke tid lenger, en må prioritere, en må mm. være disiplinert, og, og det er vanskelig og det er lite forståelse ut og går, mm. og det tror jeg egentlig har vært det vanskeligste med hele greia. Det er mm. den forståelsen at folk sier, ja, men vi skjønner det, vi skjønner det, men... Egentlig ikke. egentlig ikke. Så det å jobbe, det er ikke noe problem for en arbeidsnarkoman, men det er noe annet på en måte gå på skolen og få en teamplan at dette og dette og dette skal du gjøre, men her mm. må jeg lage min egen teamplan mm. og finne ut av leksene mine, liksom. Jo, en av de var jo å kontakte eh, en eller annen menneske er det Ja. Fortell litt om og sån Reboost ble venner med Miss Norge konseptet. Ikke? Ja, Miss Norge. Ja, for å si det sånn så, så er jo ho min søster. Å oh, ja, faktisk. Ja, er du kort vei til Der er det kort vei. Eh man eh nå skal det jo Sannskas sies at jeg trodde ikke noe på det der der i byndelsen. var liksom hålto på moddanninga så si jeg gjorde jo den ferdig. Vi kan jo kjøre en shoutout der lå hilse til folk og sånt på på det her hvis at du hvis du da. Ja, men jeg kan jeg gjøre. For episode så hilste jo Steffen til bestefaren sin. Ja, i hvert ja, jeg, jeg skal hilse til noen, jeg har, ja. jeg har de bag tankene Men mm. da var det det at Så satt jeg meg ned med min søster og så snakket meg at, hvorfor, hvorfor gjør du dette? Hva er det som er så spesielt med Miss Norway? Mm. Og da la hun frem alle de ting om kulissen som hun måtte gjøre, og jeg blei mektig imponert over alle de tingene som på en måte folk ikke ser. Mm. Folk tenker at det bare er å gå på en catwalk og, og smile, men det er så mye mer. Det er sponsorer de må få tag i, de må dit og datt, og det er jo der Reboost kommer inn ikke vel, og eh, mye av Miss Norway er jo å fronte et godt forbilde og være et sunnhetsideal, ikke sant? Og da tenkte jeg, ok, det passer fint med Reboost, og derfor ønsker jeg å bruke penger på å markedsføre meg gjennom eh, Miss Norway, og jeg er jo selvfølgelig for å, for, for å hjelpe min søster da. Mm. Så ble det tatt en del bilder og, og laget en eh, ganske kul eh, reklamefilm så jeg vet ikke om dere har sett den men, det er, det, det, det, det er sånn. litt sånn der eh, hvis, la oss si at jeg setter på noe sånt, og så mm. Steffen sitter og ser på Miss Norway igjen ja. <laughs> nei, men det er jo for dette, den reklame, filmen ligger på, på Rebus Norway sin Facebook-side, og, og den er faktisk ganske kul på grunn av, det, det, er, det er liksom satt litt på spissen, men det er jo det som det er derfor det heter Reboost, at mm. du, du skal rebooste det, mm. du skal få re-energist og de, disse tingene ikke vel, at når du våkner om morgenen, på jobb, og du skal kjøre fra Arendal til Kristiansalland, eller motsatt, så ønsker jeg å ha en avdeling på veien hvor du kan komme in og få en morgenkaffe, en god start på dagen. Mm. Og det er liksom det som er grunnverdien til Reboost, at det, det skal være vanvittig god kundeservice, og det skal være god kvalitet på tingene. Og at du har du en Blue Monday, og uansett om du svarer å sur tilbake, og vi sier ha det fint, så, så skal det ha gjort en impact på hverdagen din, at uh, du har vært innom oss. Du har aldri tenkt på det konseptet. Jeg så en... Uh en plakat som står på utsiden i en restaurant eller kaffebar eller hva det er for noe at hvis du sier hei, så koster kaffe en sånn så mye hvis du sier hallo, bli liksom så koster han sånn så mye og hvis du er kjempebli da så koster kaffe en enda mindre mm. <laughs> det er konsept å ta ja. jo, men det er noe med det kan man ha sånn kaffeavtale hos det... ja, kanskje du kommer etter kanskje, hvert kommer. jeg vet jo aldri det men, det jo, men det er jo det med CrossFit nå ikke sant? Mm. de har skapt et miljø Uh, hvor uh, alle hjelper alle på den treningen, og det er liksom litt det jeg ønsker å gjøre med Reboost, da. og så blir vi såpass store at på en måte det blir en greie, altså nå ser jeg ikke like store som Starbucks, men at det blir en greie ja, i Norge. Ja, det er lov å sikte, Nina. Jeg sikter, mm. uh, og det er liksom sånn at da jeg ønsker jeg det skal være det at vi går inn om Reboost, for at det blir en aktivitet at folk blir glad for å dra dit, mm. og det har jeg jo fått tilbakemeldinger fra veldig mange kunder, at de gleder seg, og de elsker stå i kø på Reboost, på grund av mm. de de synes det så gøy å se at det går bra. Ja. Jeg kan jo signere på at, uh, at du får en god start på dagen vi kjører innom det og, og spiser mat. Det har jeg gjort selv. Vi skal ha en kjapt lille pause igjen. Neste låt ut er Vamp med Liten Fugl. <hjell> Hei og velkommen tilbake. Du hører fremdeles på god nyhet på Metro Sør. Mye høres Nina Nilsen fra Reboost. Hvor mange kopper med kaffe har dere solgt nå? Åh, snart så setter jeg ut et innlegg nå, at altså nå er vi straks på våre 10.000 kopp. Ja, riktig. Det... Så det er ganske, ganske morra, altså. Hvor mange... Hvor... Ja, 10.000 kopper med kaffe. Hvor mange, hvor mange sånne poser eller uh... Poser med Carlos Kaffe ja. har jeg solgt. Det er jo Carlos Kaffe som er uh, kaffelevernøren vår. Mm, som, var, som er vår fellesvenn. Han var jo gjest hos oss her for uh, Ex-Antalugia. Mm. Mm. Så han importerer jo kaffen sin fra Kolumbia og, um, og gir tilbake til det barndomshjemmet som han bodde på Og du også da, som gir via han da Ja, det, eller det er jo noe med det det, kunder, det er jo en god, god del kilo allerede Jeg bruker mm. nesten en sånn um, pose om dagen men Guri med, jeg husker ikke hvor gram de er på, det er ganske mye ja. Så han er jo overrasket over hvor mye kaffe jeg egentlig selger. Og Carlos laver du et bilde her på Facebook av øh, Skjappadiv for et par dager siden, der han skrev at noe riktig gjør du, for der var det kø. Ja, der var det mye kø, mm. så det var veldig gøy å se. Bra. Så det er moro å de der små motivasjonene inni mellom, og kundene mine er jo veldig flinke til å skryte og gi tilbake meldinger, og eh, kåre mange av de til, hvis ikke den beste, men i hvert fall topp tre i Kristiansand mm. på, på kaffe Jag kan överbale på den där som du du snackade om i stad. Det det av det och så har den enkla lösningen för att finna något som inte är altså, for för mindre låg som provar hålla mig undan vitt mjöl och socker och så då är det ju då är det ju ett alternativ från märket Aurora på bondpris för exempel som är närmare där jag jobbar och köp med runt med et antal på dig på. Så, så for meg blir det jo ofte, nå gjenger jeg litt på den der kjørdigheten da, eh, så det blir jo varmdisken på meny, men det koster jo skjorta i lengden. Det gjør det, det gjør det. Og skal du ha en salat fra meny, eller fra ultra, eller noe sånt, det, det koster mye penger. Mm. Og det, det er jo eh, kundene til nå, i hvert fall har gitt på, at man får mye for penger der oppe. Og mm. vi har gode råvarer, og, og, og liksom hvorfor skal det, det så sablet med å spise bra og, og sunt når man er i bilen. Jeg, jeg forstår jo først nå, når jeg starter mitt eget firma, at jeg forstår hvorfor en kopp koster 40-45 kroner for en kopp kaffe. Mm. Det er ganske mye som skal dekkes i løpet av det der, men, men det er liksom andre ting som på en måte er unødvendig høyt priser på, på mange andre steder. Du skal jo overleve, du skal jo de som... Ja. Du som skal ha tjene penger på dette her, skal jo også kjøpe kaffe til 40-45 kroner. Så du mm. må ha, noen må jo betale for mora. Jeg vet jo, noen må jo det, ikke sant? Og bare kaffekoppen mine koster jo 5 kroner stykk med mm. loks, og det er liksom bare der har jeg liksom aldri tenkt på noe før at, meg, at en kaffekopp, en pappkrys, kan koste 5,2 kroner. Mm -hmm. Altså, det er jo helt sykt. Oj. Ja, det var, var dyrere enn jeg hadde... Det er ganske mye dyrere. Jeg hadde egentlig ikke på det før. Men Nei, det. <laughs> ikke sant, men det er sånne ting man ikke tenker på, ikke sant? Ja. At, oi, det skal du jo faktisk... Så på en svart kaffe da, som jeg tar 30 kroner for, så er det sidere igjen med 25 kroner, og så skal du ha kaffen, og så skal du ha strøm og leie, og så mm. arbeids, og så, ja. Og materialer til å snekre på brakker, og ja, det, det er sånn... Det er liksom alt. Alt inn i... Inn i alt, alt skal inn i de priserne, så jeg, jeg ser den. Tema er drivstoff for å komme seg til valget. Og det som jeg lurer på nå, blant annet, er som, som gründer. Det er jo det, er det du er, eller eller er det noe annet, føler du? Jeg vil se meg som en gründer. Ja. Du har holdt på en stund, nesten et år, med dette her Reboost. Eller du har holdt på veldig lenge, da, men Reboost har vært åpent i nesten år, det stemmer mm. også. Og nå kan du starte på nytt. Hva, har du, hva tenker du, dette skal jeg i hvert fall ikke gjøre denne gangen, jeg kommer ikke til å starte fra bunnen og bygge egen avdeling neste gang. Uh, men jeg er veldig glad for at jeg bygde det siste gang, og at jeg bruk brukte billige løsninger som har vist sig ha vært de dummeste valgene jeg noen gang har gjort ever. Uh, hvor en fikk for eksempel beskjed om at nei, du burde ha belegg på golvet som går opp sånn 5 centimeter upp på, på veggene, för at du kommer til å søle vann og sånt, og nå er jeg bare, här men det noen vannklatter her og der. Men altså, jeg tenkte jo aldri på att en søler for eksempel en liter eller to, plutselig, <laughs> på grunn av du mister noe, ikke sant? Så på en måte, det har jo liksom begynt å bli ødelagt nå, ikke vel? Og da vil jeg spare 4000 kroner på det där. men... Så koster det, det kanskje 10 000? Ja, og nå sant, har ju det gått in inn under listene, ikke sant? Og så bla, bla, bla. Så det er på en måte de tingene som en veldig bra erfaring å ha med sig og har feilet såpass mye så sinnssykt mye på mange andre ting at man gjør det ikke igen. og det man jo ser er at det er viktig å bruke penger for å kjøpe sig tid eh, mm. når jeg betaler regningene mine på, på enkelte ting så jeg bare lukker øynene på grunn av en har nødt til å liksom overleve i begynnelsen altså, alt, alt skal balanseres mm. det er liksom det fysiske å faktisk jobbe og det er det mentale med alt det du kan, du må liksom kjøpe deg tjenester for å på en måte utdanne deg selv da. Altså tenk, man går på skole fram i første klasse til tiende klasse, ikke sant? Det er det som er grunnskolen, og så skal du upp der. Du bruker 13 år på å egentlig lære deg en skolegang, ikke sant? Men her skal man forvente å kunne business i løpet år. Altså det går jo ikke. Og det er liksom det perspektivet som tar lang tid å forstå da. Tenker du at det burde vært et annet, uh, la oss si politikerne i deg fikk uh, puste litt nå Burde det mer fokus på det, synes du? Sånn, på skolen? Du, hvis man skulle starte sitt eget, eller, eller det, å, eh, det å finansiere sin egen, eh, sitt eget forbruk, da, med arbeid og sånn, ikke bare være en en av 500 ansatte på en fabrikk, liksom. Men, men, jeg tenker du på en måte i skolegangen, da, i ja. forhold til fag? Ja, altså, jeg synes jo at både psykologi og økonomi burde vært et av fagene på, på barneskolen og på ungdomsskolen, og spesielt på videregående. Det er jo to fag som... Eh, som virkelig burde vært der. Eh, men, men liksom bare det at du, skal du starte en bedrift, så må, du må være tålmodig, og du, du må gi ting tid. For det tar tid å lære sig Altså, det er et helt nytt fag du skal lære deg. Og man kan ikke forvente at en, en bedrift skal være suksessfull, eller at du kan alltid løpe et år. Det tar gjerne to, tre, fire, fem år, ikke sant? Noen vil jo si enda lengre. Man blir aldri utlært, men men det er mye, og da trenger man gode folk rundt seg som støtter det. Og ja, det er ikke alltid de kan forstå, men om må man jo at de ikke kan forstå, men at de i hvert fall er der for det. Og i hvert fall ønsker å hjelpe. Nå er jo du i, for så vidt i begynnerfasen enda, nå, ja. eh, som du sier, at, og de, de fleste sier vel at det er det fem år du skal regne egentlig før mm -hmm. du er ordentlig oppe på beinene, men, men eh, er, det like mye, er det like beinhardt da, som det var helt til å begynne med nå? Eh, ja. Ja. Fordi jeg har funnet ut at jeg, for min del i hvert fall, jeg har funnet ut at jeg er perfeksjonist, og hver eneste kaffekopp lagrer 110%. Mm. Og hvis jeg ser at melka ikke er akkurat sånn som jeg ønsker, men det er fullt selvbart, sånn til noe, jeg hiver den i vasken og så lager jeg den i. Uh, så jeg vil liksom at kundene mine skal vite det, at det er, det er 100%. Selvfølgelig jeg har jeg jo fått, uh, fått klager og sånt til noe, men, men det, det er så lite å justere på, at det er jo bare med på å gjøre meg enda bedre, ikke sant? Mm. Og... Um, ja Så du jobber, du jobber masse, masse annet Jeg jobber veldig mye Jeg jobber, ja Egentlig hele døgnet For jeg tenker så mye på ja. fremtidsplanene, ikke sant så, Men den fysiske jobben er jo ikke så ille Men det er alt det andre Som jeg aldri rekker Jeg, så, jeg har tenkt noe Noen ganger så tenker jeg litt grann Og dette er et av de eksemplene Nei. Det er jo helt nydelig at jeg kan, kan det Kan tenke, ja Det har jo vært en trend nå med øl at ølen er liksom Det er jo ipa og, og, og apa og all verden Sånne, sånne ting Og så uh, er det, det er mye forskjellige Oster kan du kjøpe dig Og så uh, det finnes mye uh, Mye sånne, sånne særgreier Men bare skal og, det bare Jeg skal bare bryde deg litt Er du spent på hvordan du skal med dette? Ja, ja egentlig Det jeg tror, jeg tror. Hmm, <laughs> Ja, men jeg bygger opp sakte. Ja. Og, og, Svært sakte Svært sakte Men jeg tenker på ketchup jeg tror at det skal snart skylle innover Norges land en bølge av sånn sær-ketchup-er. Ok. Ja, jeg har sett spor av det, hvor det er noen sånn chipotle-ketchup som man kan få kjøpt kanskje på, på, på meny. Ja. Du anbefaler folk å kjøpe aksje i... Kanskje ja. ikke i Idun da, men... Nei, i altså, den, Idun prøvde seg jo for lenge siden med den der fyldige vanlige chili, og, og, og vi har jo noen sånn sukkerfri og noen økologiske og sånne mm. men, men liksom det der... Det er en firma som heter Superbra, tror jeg Som har en, sånn liten, en liten glassflaske Som har blanding av sennepsfrø Og ketchup er en greie Ja Men de, hvordan stiller du deg til den nye ketchupbølgen Som jeg spår? Altså, jeg er ketchup på mann <laughs> ja. Uh, jeg elsker ketchup Chiliklaus kommer sikkert med en god ja, ketchup Ja, men det er kun Idun og Heinz på meg altså. Idun er det på alt hjemme, men Heinz bruker jeg kun på McDonald's-mad Og yeah. da bruker jeg på en Big Mac-meny Holder for høren syv sånne kopper med ketchup Fuck, Fuck. Men det ser jo ikke noe at en Heinz, Heinz der tror det, Heinz, det Heinz de har Jeg yeah. bruker jo Heinz uh, uansett Altid Heinz Men uh, det er mø ketchup på ja, min pølse Ja, men det kan komme mye god ketchup et, et, et, et, et, bare, bare her er det sagt Nå <Vilkgra> ja. bare holder det fast nå Det ble spådd her På god nyhet på meg og så du det først På samme måte som jeg så, jeg så i sted At det var en fyr som hadde <tvis immer hole> Smørt solkrem på ryggen sin Med en malerulle Og det synes jeg var kjempegenialt <tvis> det? Hva, hva synes du om det Nina? At man skal smøre ryggen sin <inanda> Nej altså, når man er single så har man jo nødt til det Altså, jeg blir jo solbrent hver sommer ja. Fordi en har High ingen five. til å smøre seg på ryggen, liksom Malerulle, altså din ja. nest beste alternativ til kjæreste Ja, interesting <laughs> Ja, <det laughs> jeg, kjente, jeg kjente det ble litt satt eh, ut Sist vi snakket sammen så, så pratet vi om eh, Om det at du, du slider med å slå deg til ro Altså, du, du begynte med ta politiuddannelse Som er tøft nok i seg selv Mm. du var en av veldig få personer som fikk jobb i Kristiansand ja. uh, fikk fast stilling der sa, ha det bra nå må jeg gjøre noe annet er ikke det slitsomt? jo, det er slitsomt men det er jo litt moro men det er mest slitsomt, ja mm. uh, jeg har blitt oppdraget til at en krone er en krone og det kreves mye jobb for å få den kronen liksom mm. både meg og min bror har vært sånn, og han fikk jo fast jobb 2 tre år før meg mm. Og så kommer jeg og holder på og På politiet? Eller? Ja, på politiet Nei, eller han er jo ingeniør da men han har jo liksom tatt god skolegang Og jobbet i Nordsjøen og sånt Og nå var liksom fornøyd med det et par år Men så begynte han liksom å få makkeret ua Og skulle begynne på skole igjen Og er nå ferdig med en master Og var så drittlei når han var ferdig med en master En 100% jobb Og så har han jo søkt seg inn på skole igjen nå Ikke sant? Men, så han lærer fort han her samtidig ikke? Men det er noe, ikke sant, som han er med, Og han har jo diskutert Ok, hvorfor, hvorfor driver vi og piner oss På en måte med dette her greiene her Men det er det vi vi har jobbat så sinnssykt hardt for de ting, og vi har aldri fått noe hjemme. Altså sånn, vi har aldri juling. bare... Jeg har fått. Nei, ikke sant? det er juling. Vi har aldri bare fått lommepenger. Altså, vi må ja. jobbe for det, ikke sant? Ah, ja. Som så, for så sånn, vidt er en fornuftig måte å bli så, opptatt av. Som er en kjempefornuft, ikke sant? Og da er det på en måte... Um, vi, vi har ikke helt kommet frem til hva det er, men du kan se liksom på, på enkelte, altså Petter Stordalen og disse herre, han er... Øh, fiskemannen, og så er det helt stille var han her, og røkke, røkke, og alle disse her, ikke sant? Skal jeg ta seg i Steiner Bastelsen? <laughs> <laughs> det, det er mange av de svære, ikke sant? De har for eksempel dysleksi, ikke sant? På grunn av de som var en hvitt de vant til å jobbe hardt for å bare få te og skrive, mm -hmm. ikke sant? Så når de først på en måte har oppnått, de, de klarer ikke å stoppe. Og det er liksom sånn med meg og han at vi klarer ikke å stoppe, vi må utrette noe. Det ok, hva er neste mål da? Hvis vi skal se på din, der hvor du er nå? Nei, for min del så er det jo på en måte å ferdigstille Rebus-konseptet, altså det du ser Oi, så... Det var jo eh, <laughs> beskjedent. Ja, det, det er jo eh, det du ser i Sørlandsparken i dag, det er en pilot. Eh, fungerer mm. konseptet mitt? Ja, det gjør det. Og da man jeg jo bygge videre på det. Og det skal jo ikke se sånn ut Det, det, det er jo en helt annen vision som er her i høyet Enn det du på en måte ser per i dag I august 2018 Ikke sant? Jeg får jo for meg det at uh, altså, Ok, har du, du har jobbet i herdig blodsvettetåret hele veien Fått opp den buen din de der oppe Og så er det liksom Ok, uh, ting begynner å rulle De gjenger seg selv etter hvert og, og de gjenger bra Og så er det ok, nå må jeg åpne en ny En ny ei, en ny mm. så til slutt så er du de skaperne her rundt i hele Fuckings Europa Og så er det sånn Yes, nå no, eier faktisk hele største kaffekonsept, eller eller drive-thru-konsept i hele Europa. Ja. Hva hadde du da begynt med for noe? Gjent jeg og... selger det, og så kjøper jeg meg øy, og så gjør jeg ingenting. For det ikke i Karibien, nei da. Men det de er på en måte drømmen Hei, nå, ikke sant? Men jeg hadde ikke klart det heller. Vet du hva du gjorde for noe? Mm. Det, det sa du forrige gang. Du hadde kjøpt en buss, sa <laughs> Ja! Å, herregud! Ok, fortell, fortell. ja, nå skal jeg fortelle deg. Mm -hmm. Når jeg blir rik, så det jeg skal gjøre, jeg skal kjøpe en buss, og så skal jeg kjøre rundt på vinteren, okay. når det er storm, spesielt og det snør, i spesielt, spesielt i Voksbygda, og alle står på busstoppene og bare, åh, der kommer bussen, og jeg bare, no, det doesn't, <laughs> og så kjører jeg bare rett forbi, liksom. Det må være den ultimate greia når jeg sånn er liksom der. En sånn elektrisk buss, da? Ja. Horea, eller ikke, <laughs> Ureal, ikke ja. det som er nå? Jo. Ja. Men, det, men det er liksom bare sånne små på en måte du, du ser det for deg Du kan liksom. ikke gjøre det hver dag. Du må gjøre det når, uh, bare på morgenen Kanskje mandag til onsdag Ja, når noe noe. det er fullt, ja. liksom Ja, det har det vært mord De verste snøståmannen Så tenker vi også, Åh, nå kommer bussen Åh, de satt i en ekstrabuss Åh, så deil nei. Ja, men, nei Men jeg er jo egentlig en veldig snill person Så jeg vet ikke hvorfor jeg vil det men, ja, ja, men det, så jeg det jeg er Det er litt Treat yourself, ja. som de Humor, ikke sant? Det viktig i hverdagen. Det er viktig. Kunne du ansatt den til å gjøre det for deg, så du bare kunne sett videoen av det? Litt, det har viktig. jo noen gamle kollega vet du, som, som er bussjåfører, og så jeg tenker at det, det setter de i sving, vet du. Ja, det, har du, det er viktig ja. å drømme, jeg vet, synes jeg. Det. det er jo akkurat det. Apropos gamle kolleger, du er jo... Er du egentlig per det politiet nå, eller har du meldt helt ut nå? Nei, har ikke meldt meg ut. Jeg har tatt studiepermisjon, så på andre siden, Luka, på Passi, så studerer jeg 100%. Um, <laughs> det, det er jo helt sinnssykt, det er. Så nå har jeg på et år, så nå har jeg tatt litt økonomifag, og dette året her så har, går jeg på årsstudium på sosiologi. Ja, ah, hvorfor også. ikke? Nei, hvorfor ikke liksom vite mer om individer kan, ja, og samspill? Det er litt tøysete... Nei, jeg skal ikke si det. Nei, kom igjen! <laughs> det, er, det er litt tøysete da, sosiologi. Jo, jo, men... Mm, er det det du hører vitenskap, som det heter. Ja, nei, mest av alt så vil jeg på pedagogik, men det er jo kjempevanskelig å komme inn på. Ja, det, etter at en uh, falt, så, mm. ja. så ble det mange som skulle det. Nej så nei, altså, fra politi så tar jeg studiepermisjon, og det kan jeg ta i tre år i løpet min karriere, og de tar jeg nå for å prøve lykken, og så... Ja, det er mye å holde mye hendene i, men det må til, og jeg tror ikke helt man skjønner hvor mye man klarer før man ikke klarer det, liksom, før man klarer det. Jeg hadde jo eh, møtt den veggen for lenge siden i, i forhold til det du stender nå, da. men eh, det er meg da. Forsen, ja. Hork, sover du noe? Jeg var bra, men altså, jeg ser jo at ansiktet mitt har forandret seg ganske drastisk de siste og et og halvt årene. Jeg ser jo at den er sliten, men altså, herlig land, det går jo greit. Men hvor mange timer? Hæ? Hvor mange timer med sønnen tror du du får? Jeg får vel, jeg får åtte timer. Å, det er åtte? Ja, ja, ja. Det ja, där är det inte kan du putte fler ting i där. ja, jag kan ju jag kan ju sova mindre liksom. Du syns ju inte på mig några längre. 8 timmar det, ja. det kan jag inte fuska en Det kommer få en småbarnsfar då. Ja, ikk sant. Det er ju nog med det. Hvis, uh, ja, er eh det sånn en en sånn en reboost uh, byggning i vart europeiska land Er det liksom något du ser för dig som et mål är det jeg tror ikke jeg ser for meg, det, som mål. Altså, det er ikke det som er på en måte den største drømmen, men den største drømmen er nok å få det i Norge, mm. egentlig faktisk. Det å på en måte tilby noe, eller egentlig bare gi noe tilbake til landet, det høres egentlig ganske rart ut, men jeg tror nok det er det som er den største drømmen, og så vil det egentlig bare bli en bonus om man kommer til Sverige, om en kommer til Danmark og sånt da. Men um, jeg ser selv at vi trenger det, og jeg får tilbakemeldingen på at vi trenger det. Så det vil egentlig være det er den største drømmen, så altså. ville så vil bare, alt bare være kjempebonus. Så, eh. Er det noen gang fristånd som tenker tanken på at du har politiet fall tilbake på? Ja, for jeg har mange gamle kollegaer som er innom, og selvfølgelig savner de døds mye. Og jeg hadde veldig gode kollegaer i Kristiansand, og hele tiden savner jeg det. Men så må man gjøre dette for meg selv også. Ja, absolutt. Men eh, hva var det som fikk deg til å ønske å bli i politiet? Eh, det er nok personligheten min med tanke om at jeg er veldig omsorgsfull og ønsker om å hjelpe. Mm. Men som jeg sa i den TV2-episoden var at det ble veldig lite av det i politiet. Mm. Og det ble egentlig mer at du bare går og ting, at du kommer etter ting har skjedd. Og man prøver liksom å diskutere seg ut ting, men folk skjønner det ikke også. Det er egentlig bare kaos på en måte og, og misforstår meg veldig rett nå, nå er det på en måte gøye valg som egentlig, ja det høres veldig teit om men det er liksom trafikkulykker, ikke sant? Hvor du på en måte faktisk, du ser liksom at du gjør en, en, en forskjell at du, nei, det, det, det, det, det blir rart å forklare det, for en, en må liksom være der da, men mm. at det, man, man faktisk kan være liksom en støtte for de som har krasjet å være mm. med og på en måte mekle, og noen mener jeg ikke død så lykker like, det mm. noe sånt, og noen mener jeg liksom bare helt så alminnelige små bulkinger, ikke sant Men at du på en måte er med på å ro folk ned Og mm. liksom de tingene der da At du møter vanlige folk, ikke sant At du har brukt den Unnskyld, <coughs> for den rollen Som liksom, du hadde håpet på du skulle få da Ja, det kunne blitt hjelpeblad da Det kunne det, men ja. ikke sant du liksom, Ja, jeg har vært inne på det, men um, Det blir ikke helt det samme Det er jo halve navnet i, av, av titelen så det, Faktisk, det. ja Men, men politiet er på en måte hæ? Det å hjelpe ja så, ja, så det er faktisk sant. Ja, jeg tenkte på politi nå. Ja, jeg tenkte, jeg tenkte, jeg tenkte jeg <laughs> Nej, när vi var var var nei, så blev det liksom det var jo antingen sjukeplejer eller polis, men så är ju jag lite sån där guttad med med boxning och vektträning och bilar och skytning och sånt och nå så där vadligt så. Är det ju skjuter lite grann med gevär. Får du låta det ändå eller är det är sånn eh, det sån Nej, nej, jag har ju ingen polismyndighet längre. Nej, men du kan kan ju få lov att ta turen in och på för huset får man ju inte det? Nej, vår oh, de mitt vet du. Du de klipper det? Nej då, de jag Nej, nej, okej. Okay. <laughs> jag måste levera det inn. Jeg, jeg jeg skjønner, Inna. Du får ikke lov å komme dit og ha det nei, ditt gøy. Nei, nei, nei, nei. nei. Det nei. forstår jeg veldig godt. Men, men det er jo ikke bare dumme, dumme ting man gjør når man er grunner, men man gjør noen gang noe lurt også. Mm. Og på hva er det lureste du tenker du har gjort? Sånn, den der faktor, det var et kjempesmart valg. Av, jeg, jeg, brukte, jeg kjøpte den HMS-katalogen i stedet for den andre. Eller, oh. sånn, hva, hva, hva vil du trekke frem som det smarteste strategiske valget? Det smarteste strategiske valget mitt er å gjøre det jeg ønsker selv. Oi. Ja, oi, oi, oi. så dypt er det rett og slett. Og det har ikke noe med om jeg har valgt pakett eller eh, belegg, eller den maskin eller den maskinen. Men det er faktisk å har gjort det du ønsker men selvfølgelig skal man tenke på fremtiden, og du skal ikke liksom bare åpne en butikk av bla bla bla, for du vet at ikke du kommer til gå, men at da har du en realistisk, på en måte drøm og en som du, du, du bare må gjøre det. Hvis ikke, så får du ikke ro av deg så, så må du bara gjøre det. Og man bor i Norge, og du dør ikke, liksom. Få det litt ut av systemet nesten nå, Ja, få det litt ut av systemet, og, og leser man andre som på en måte har hatt forskning av disse her på gammelhjem og sånt, og nå har jeg jo hatt to, tre besteforeldre som har vært her spurt de selv, hva vil jeg ha gjort annerledes? Og liksom det de begynner med, ja, jeg angrer på at jeg ikke, eller jeg kunne ønske at jeg. Og da er det liksom sånn at, jo, når jeg står her, dag, jo, jeg kunne ønske at jeg startet Reboost. Ja vel, go fucking do it. Mm. Det er liksom, det er sånn tiden, og hvis du vil på en måte reise til hår eller noe sånt, ok, leie ut leiligheten din, eller selg bilen, det er bare penger. Det er liksom sånn, du må finne ut hvem du er og hva du ønsker, og det høres sinnssykt klisje ut, men det er fakta, liksom. Ja, ja, men det er ikke så mange liv vi kan velge blant da Så det, bare bruk dette du har fått mm -hmm. Skål så, Skål for den? <laughs> yes Dersom det er sidd eh, Grønderspire Det var et vanskelig ord Grønderspire Ja, når du skal skarre så blir det verre ut mm, Grønderspire Det, det <laughs> ruller ut Å høre på eh, Hva vil du tipse vedkommende om? Hen skal begynne? Eller ho? Hen ja. <laughs> Ikke vær redd for å snakke om ideen din Hei. Til andre Bare få det ut, snakk om det til alle For plutselig så møter du en person Eller en person som kjenner en annen Som kan hjelpe deg i gang Bare 1%, 2% Og det er liksom sånn at Selv om du gir noen et skattekart Så er det veldig få som gidder å gå og leite etter han Mhm og sånn er det med, med grunder i det og røy, ikke sant? At det, det er veldig få. Det er liksom ingen som hadde giddet å starte en drive-thru. Det er mange som har sagt det til meg. du tog ideen min. Ja, hvorfor har du ikke gjort det da? Mm -hmm. Ja, det ikke gjorde sant? jeg. Og nå sitter du i <laughs> Det er litt som med det, ikke sant? Så det på en måte det der greiene. Bare prat, prat, prat. Skriv det på forumer. Eller gå in og sjekk det opp, ikke sant? Mm. Men mest av alt, altså, når du først begynner å prata om en ting som du ønsker å gjøre, da først du finner ut av egentlig og liden lide verden er og mange som känner varandra att alla är en sån där netting som bara masse kontakter, liksom. Ja. Det er, ja, Nei, som sagt, jeg ble, jeg ble enormt imponert når jeg så, når jeg så den, det her det på, på TV då så altså, du har en enorm guts og en stor på vilje som som jeg kan kanske första gången inte tror folk är klare av att du må ha för att starta något sånt då. Mm. Alltså lätt. Det blev väldigt väldigt imponerat så igen befarade folk att ta turen inom TV2 sumo. Visst nästa så eh uh, vi, vi, vi lit callbacks må vi ha för det ja. hörte på den det upptaget eh uh, par få timer skin. Ja. ja, ja. Uh, da var det någon kom softis. Mm. Har det fått softis in? i menyen deres? Nei, men vi men har fått... Det trenger men nei. de der ballene der, så er det jo ikke noe Nej Jeg vet, på de poeng. ballene der. oh, nei, vi har fått frappe da. Det kan være ganske close da. Ja, riktig. har vi fått mye til, bare det er som en milkshake med, med glad kaffe. glad du forklarer det, for jeg, jeg nikker ja. og sier ja, med frappe, mm. ja, men jeg vet ikke eh, hvorfor det er. Milkshake med kaffe, med topper med kreme liksom, så kan du velge mellom sjokolade, karamell eller vaniljesmak. Jeg har jo da idatt opp på 13, så jeg vet veld så det er det vi har, så har vi iskaffe i, og så har vi bar ordentlig barista-kaffe i, ikke sant? Så, og mer vil det bli, så har vi fått lemonade, skikkelig amerikansk lemonade, masse mm. forskjellige smaker. Så det, så det er mye gøy, ikke sant? Det drar på en måte inn i det der amerikanske greiene, men softis ja, det kan være det kommer etter hvert, men per nå, nei. Og... Det lukter jo ikke som det er et kjempebehov du har... Trappe og baller? Nei, ingen som, noen har spørt av og til om jeg selger bakverk da. Og det, det kan nok jo komme, ikke sant? For altså det skal ikke bare være sunt, sunt, sunt, men det, du skal ha et alternativ mm. når du kommer der, ok? Ja, du kan velge mellom boller eller et rullebrød eller salat, ikke sant? Det er liksom, så er det opp til, til deg selv da. Her forleden, eh, som nevnt, så er, så er jeg feilt å gå på meny og handle, og, og man går i varmdisken. Fiskekaker? Eh, veldig mye fiskekaker, <laughs> ekstremt mye fiskekaker. Her på forrige fredag så drog jeg til meg et vinerbrød Eller vinerstang er det dette? Som mm. en meter med Åh. sukker egentlig Det kan jeg bare sluke ned okay, ikke, Jeg spiste liksom hele Ja, ja, ja Null stress Jeg var så sånn ja, dårlig sånn etterpå <laughs> Hvordan da? Hva, jeg var kvalm og klein og Sånn, spiser du smågård nå, tror jeg? Sjeldent. Men hvis hmm, Spiser du det? Jeg har spist meg kvalm på smågård Ok, det, har du det uh, nei, men vinerstang, altså Mm -hmm. Mm -hmm. Er det bare jeg som liker smågodt her? Så jo, jeg elsker ja. smågodt Altså de der bringebærtoppene Og sånne små stratoser ja. mm. Og chips og dip, selvfølgelig Det er mye godt i verden altså. det slett, Jeg vet det er, Jeg synes jo Smash har gått om Men det er jo ikke du så Det er jo rart det der Jeg har ikke begynt å klø Fordi at ikke du liker Smash Ikke jeg liker Smash? Ja. Nej jeg, jeg, all... jeg kan ikke få for det altså Sorry, Matt Sånn er det Hadde du ansatt noen som ikke kan ta kvinner i hånden? <laughs> Ref en annen nei. Ja, vi trenger jo ikke å ta noen i hånda når vi stolar. Nej Nei, så du det er rett og slett en inkluderende avlesplass uh, Inkluderende, uansett hvem du er Ok Men liksom Det hadde ikke jeg da, men det er jo uh, litt Har de ikke alle, altså ja. Du hadde ikke ansett noen som ikke kunne ta noen i hånda Ta kvinner ja, i hånda en... Nei, Detta? det hadde jo vært irriterende på grunn av at jeg er jo sjefen ja. Så du har ju nødt til å, er det bare brekka dine og tatt de <laughs> Det, det, hadde nok, si det hadde nok satt spor i, i vedkommende Ja Nina, Steffen, vi er rett og slett kommet What? Uh, vi må anbefale at du en gang også ta turen uh, Europris kan du finne, da finner du det finner, Kan du finne Europris i så finner du Nina uh, via vi mm, Vi står på parkeringsplassen her en brakke på 20 fot ja. 20 fot brakke 20 for sprakke, og nye fagmøbler har kommet der, da, så det er oppe på den parkeringsplassen der. Ja. Så det er veldig greit å komme til og stoppe innom, og vi ser frem til å... Hvis det er som er ute til å starte med drift, kan det de også kontakte dig for tips og tips? Ja, det har jeg faktisk skrevet litt om, jeg, jo, at uansett hva det er, bare råd og veiledning, eller bare forståelse, så, så er det bare å slå på tråden og telefonen mitt står du på vibus ja. Du er jo litt ledig tid på søndagen <laughs> <laughs> Men det er bare å komme inn om EU ikke sant, altså på regndag og så er det stille, en har stole et par stoler der inne, altså det er ikke for, for folk da, men, men jeg tar alltid imot folk jeg har hjulpet et par økonomistudenter på UA, som har brukt Vibus som sitt projekt, så det, det er bare å ta kontakt hvis et eller annet Anbefales? Tommel opp fra god nyhet i redaksjonen hvertfall Rett og slett, og tommel opp også, og, og starte dagen med en kaffe Og en god frokost hos deg, altså rett og slett Ta turen, just do it Våres podcastepisode Og vår radioepisode i opptag Finner du på god nyhet.no Radioepisodene spilles torsdag kl 21 Og gjengereprise søndag kl 23 Nina Tusen takk for at du kom Tusen takk for at du kom, Nina ja, cool. Steffen, takk for at du var her Ja, vær så god skal du takke meg? Takk for at du ville være med, med meg hyggelig. på fest, Tommy. Siste låt ut, Will Young leave right now.